Mark 8-ci fəsil O günlər yenə böyük izdiham toplaşdı. Onların yeməkləri olmadığı üçün, İsa şagirdləri yanına çağırıb dedi, Bu cəmaata yazığım gəlir, çünki üç gündür ki, yanımdadılar və yeməyə heç nələri yoxdur. Əgər onları evlərinə ac yola salsam, yolda taqətdən düşərlər. Onların bəzisi uzaqdan gəlib. Şagirdləri ona cavab verdilər. Kimsə bu çöllükdə hardan çörəyi tapa bilər ki, bu qədər insanı doydursun? İsa onlardan soruşdu. Neçə çörəyiniz var? Onlar dedilər. Yətdi. Onda İsa cəmaata əmr etdi ki, yer otursunlar. Yətdi çörəyə götürdü və şükr edərək bölüb paylamaq üçün şagirdlərinə verdi. Şagirdlər də cəmaata payladı. Onların bir neçə kiçik balığı da var idi və İsa şükür duası edəndən sonra bunları da paylamağı əmr etdi. Cəmaat yeyib doydu. Artıq qalan hissələri yığdılar, yetdi səbət doldu. Orada dörd minə yaxın adam var idi. İsa onları yola saldı. O şagirdləri ilə birlikdə dərhal qayğı minib Dalmanuta bölgəsinə getdi. Fariseylər İsa'nın yanına gəlib, onunla mübahisə etməyə başladılar. Onu sınamaq üçün istədilər ki, göydən gələn bir əlamət göstərsin. O, ürəyində dərin bir ah çəkib, dedi. Niyə bu nəsil əlamət axtarır? Sizə doğrusunu deyirəm. Bu nəsilə heç bir əlamət verilməyəcək. Sonra onları tərk edib yenə qayğam indi. Və obiri sahilə tərəf üzdü. Şagirdləri çörək götürməyi yaddan çıxarmışdılar. Qayıqda onların yalnız bir dənə çörək var idi. İsa olaraq xəbərdarlıq edərək dedi. Ehtiyatlı olun. Fariseylərin mayasından və Hiradın mayasından özünüzü gözləyin. Şagirdlər isə öz aralarında danışıb deyirdilər. Bunu çörəyimiz olmadığı üçün deyir. İsa bunu bilərək onlara dedi. Nə üçün çörəyinizin yoxluğundan danışırsınız? Hələ dərk etmirsinizmi? Başa düşmürsünüzmü? Niyə ürəyiniz inatkardır? Gözləriniz ola-ola görmürsünüzmü? Qulaqlarınız ola-ola eşitmirsinizmü? Məyər yadınızdan çıxıb, Ben beş çöreği beş min neferin arasında bölüp paylayanda yemek dikelerinden neçe zembil doldurdunuz? Onlar dediler. On iki. Yedi çöreği dört neferin arasında bölüp paylayanda çörek dikelerinden neçe zembil doldurdunuz? Onlar dediler. Yetti. İsa onlara dedi. Hele başa düşmemişsiniz mi? Onlar Betsaidəyə gəldilər. Bəzi adamlar İsa'nın yanına bir kör adam gətirdilər və İsa bu adama toxunsun deyə ona yalvardılar. İsa körün əlindən tutub kənddən kənara apardı. Sonra onun gözlərinə tüpürüb, əllərini onun üzərinə qoydu və soruşdu. Bir şey görürsənmə? Kör yuxarı baxıb dedi. Adamları görürəm ağaçlara oxşuyur amma yeriyirlər onda İsa əllərini yenidən bu adamın gözlərinin üstünə qoydu kör adam gözlərini açıb baxdı o şəfa tapdı və hər şeyi aydın görməyə başladı İsa onu evinə göndərdi və dedi kəndə belə girmə İsa şagirdləri ilə birgə Filip Qeyisəriyəsinin kəndlərinə tərəf yollandı. Yolda şagirdlərindən soruşdu. "Adamların dediyinə görə mən kiməm?" Şagirdləri ona belə cavab verdilər. Bəziləri vəftizçi Yahya, başqaları İlyas, digərlər isə deyirlər ki, peyğəmbərlərdən birisən. İsa onlardan soruşdu. "Bəs siz nə deyirsiniz? Sizcə mən kiməm?" Peyter ona cavab verdi. Sən Məsihsən. İsa şagirdlərinə qadağın etdi ki, onun haqqında heç kəsə danışmasınlar. İsa onlara təlim öyrətməyə başladı. Bəşər Bəşəroğlu çox əzab çəkməli. Aqsaqqallar, bahçı kahinlər və ilahiyyatçılar tərəfindən rədd edilməli, öldürülməli və üç gündən sonra dirilməlidir. İsa bu sözləri aydın deyirdi. Peter isə onu bir kənara çəkib, etiraz etməyə başladı. Amma İsa dönüb şagirdlərinə baxdı və Peterə etiraz etdi. Çəkil qarşımdan, şeytan! Sən Allahın işləri haqqında deyil, insan əməlləri barəsində fikirləşirsən. İsa şagirdləri ilə birgət cəmatı da yanına çağırıb belə dedi.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 İnsan öz canının əvəzinə nə verə bilər? Bu vəfasız və günahkar nəsil arasında kim məndən və mənim sözlərimdən utanarsa, bəşər oğlu da atasının izzəti içərisində müqəddəs mələklərlə birgə gələndə o adamdan utanacaq.